uitroep vir morgen en sê, jy is die Christus, jy is die gesalfte, jy is die Seen van die levende God. En wat er verwonderlijke vorig om jy te mag gaan bid, om te sê, om uit te roep sê, Vader, om te weet dat jy ons Vader is, dat jy ons lief het, van die begin af lief gehad het, elke dag lief het, ten spuite van. Ons eer jy vir morgen. Dank jy vir jy, Dats die enwoordigheid met ons. Dankie vir u inspraak, dankie vir u gees. Dankie Here dat u u sin kan kry in ons lewens. Ons eer en ons aanbid U vanmôre in Jesus naam. Amen. Ons luister graag as iemand van ons 'n woord het vanmôre. Goeiemôre almal. Ek wil julle net vertel ek het Januari, die 21ste is ek vir een rig operatie en ek het wakker geskryk, die 23ste en nie wat ek staan vanmorgen, kan ek nie duidelik sien nie, maar die Heere is met my en ek is nie gezond, ek gaan weer vir brein toetsen, maar ek wil vir julle sien ons ontbitte levendige God en ek kan getuig daarvan ek mis blind geword het om te kan sien En ek wil vir jylle vanmorgen gee psalm 121. Ga net nie lees, nie gaan lees het breuist. Ons God is groot, ons ontbitte levendige God. Morgen jylle, psalm 148, dacht ons vir oogend so'n wonderlik lekker saam sing. En hierdie psalm is ook om jylle te loof en te prijs. Maar iets het my net baie getreef, ehm, um, Psalm 100, 48 vers, 8 sê hy, van vier en haal, sneeuw en damp, stormwind, wat sy woord volbring. En dit tref het my nie, toe denk ek so met uh, Annette, wat toe dit brand daar so in. Uh, Desmond het ook getuig nie, en dat die vier sy woord volbring. So as ek die woord spreek, dan gaan die vier net weggaan, in die haal en al die goed en uh, ons loof en prijs die Heere, dat hy van seerskap bijgegeet. Ek wil ook net samen met jou aanstem, wat hy ver ochend van gepraat, die Romeine uit. Je weet, as ons, as ek na my eie lewe kyk, en, en ek kyk ook na, na je weet na wat in die gemeente in die gang is, en oorals waar ek rond uh, waar ek te doen ek krij met kinders van Heere, um, dan is daar nog een uh, gebrek aan die autoriteit En ek bedoel, dit is iets wat met tyd gaan kom uh, Ons met net kinder geraak, soos wat hy gesê het uh, Met die Nieuwe Testament En meer onkinder geraak in die ouwe bond Dit maar die groot, dit is waar die groot slag aard Of ons groot kern van ons probleem le Ek luister ook na wat die uitspraak was die week ook van iemand Wat gesê het, toe ons groot geword het, as kinders het ons gegroe, ons, ons blanke regering sal vir ons een beter toekomst gee. Uh, en baie van ons hoop was op dit geweest. Jy weet nie, as ek kyk na ons jongkinnes vandag, dan het hulle een omgekeerde prentje, hulle het een omgekeerde beeld, hulle geloof je, alles gaan slechter raak. Jy weet nie, is een dilemma waarmee ons sit, waarmee ons jong jongmense sit vandag. Daarom is het so kritisch, dat ons focus nooit sal wees op die regering nie, dat die focus nooit meer sal wees, jy weet ons ons het groot geworden so, ons focus was op die regering die kerk het ons so gelei in die hele ding en het ons gelei in die, die regering sal op die ene van die dag en dit was ons hoop gewees yes, like mens en nou, dit is so kritisch dat ons in ons, in ons huishouding dat ons nie daai ding voordra nou, in een negatieve sin van het ons is klaar nie Ons lewe, ons Zuid-Afrika is nou in sy piekje in Want die regering van die dag is nie in staat om in die land te regeren Dit is wat ons Dit wat ons ons kinders inprint Maar dit is nie ons focus nie Ons focus is op die almachtige En ene wat ons So besing het vir ogen, dis ons focus Daarom is het weer eens vir my ook Je weet, raakundig In die nieuwe testament Raakundig in die woord Dan gaan ons autoriteiten, dan kan ons met Gesag spreek ook maar as ons kindig wil raak in, in die verkeerde goed, dan is het soos wat hy praat van uh, in Markus ook, wat jy syself so van praat, maar jylle het geword, jylle, jy, jy, my tempel wat eindelik een plek moet wees van lofprysing, het eindelik een roverspilonk geword, en dis wat ons denken word, ons denken word een roverspilonk, van hierdie verkeerde, hierdie negatieve goeders, so, uh, is my net my, en ek praat met myself ook, wat het ons moet focus en om kindig te raak in, in Godse woord en in die waarheid. Dit is so'n bevestiging vir oogend, my hart is, André, um, skry wat ons goed kent, jy is alreeds rein dier die woord wat ek tot jy gesprek het, wat my so greit is, ons het nie nodig om dier ons werke heilig te word nie, ons is heilig, omdat Jesus ons heilig gemaakt het nie, en ons is rein dier sy woord wat hy tot ons spreekt. Maar nou is die kostbaar in vers 4, sê hy bly in my, soos ek in jylle bly. Net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wijnstok bly nie. So jylle ook nie, as jylle in my nie bly nie. En die greidnis daar van wat André sê is, die vrug gaan kom, wanneer ons in hom bly. Dit is nie op ons eie vermoening, maar, maar kyk nou net hier die laaste vers 15, dit het my so gebles. Hy sê, vers 5, hy sê ek is die wijnstok, jylle is die loote, wie in my bly, en ek in hom, hy draf jyl vrug, maar kyk nou, hy sê, want sonder my, kan jylle niks doen nie, en dis wat André sê, ons pogings is alwyd op ons vlees, van ons kan een ding bewerkstellig, ons kan een ding doen, en so lang ek in beheer is, is ek ok, en dis juist wat ons zwaar so krij, want ons gaan vou, en dan is ons teleergesteld, so die geheim net, en ek het woensdag by die woorskoel ook gepraat by CSV is net om in hom te bly in hom draag ons vrug in hom is ons in vrede in hom vloe sy weisheid, sy inzicht in hom gaan ons woordes van lewe spreek ons praat gister ook daarvan ons gaan nie dood spreek oor die land of oor die regering of oor alles nie, mense verkeerd bly verkeerd en dis nie om nou in hom kenning te leef nie maar dit is juist om te erken wie die God is, wat ons, wie ons aanbid, en dat hy vir ons pad maak in die woestijn, en dat hy die toekomst is van ons jongmense, die toekomst is van ons land, en dit is so lekker, bly in hom, dit is effortless om in hom te bly, dan draai dit van self vrug. Een appelboom gaan besluit nie nou, hy moet appels draan, dan staan hy met die appel voorbring nie, hy al die koos uit die grond uit, en die appels kom self, die vrug is een noodwendigheid van dit wat uit die grond uithaal. Die vrug van ons leven is een noodwendigheid van ons intimiteit met Jesus Christus. Moe nie dit afskeep nie, dis jou sierstof. Hou vast daar. Dankie. Matthies 6 vers 21 sê, waar jy skat is, daar sal jy hart ook wees. Die skat is daar waar jy focus is, maar anhoor as jy kan sê, want waar jy focus is, daar sal jy hart ook wees, is precies wat en ook na gesee het. Hello, ek sal ook baie kort wees, ek wil nie lees Nehemia 8, van vers 11. Verder het hy vir hulle gesee, gaan eet lekker spuis, en drink soet dranken, en stuur porcies aan hulle, vir wie niks berei is nie, want die die dag is heilig aan onse Heere. Wees dan nie bedroef nie, want die blijdskap in die Heere, dit is julle beskutting. En die Implified sê dit so mooi, die blijdskap in die jere, dit is jylle beskitting, die beskitting is strength and stronghold. En ek ervaar nie dat as dit, as die blijdskap ons beskitting is, ons sterkte en ons stronghold is, as jy bly is, het jy nie vrees of kommer, of sylke dinge nie, jy is, redig, jy is onbevrees en jy kalm en jy is, jy is rustig en dit is ons sterkte en dit is ons beskitting. In dit vind ons in blijdskappen neer. Dankie. Jy het my nou rarig gesê vanmorgen. Partij daar het ek iemand nodig om die appel te begin. En uh, jy het nou die appel sommer doorgebyd vanmorgen. Uh, ek wil dat jy moet saam my kyk na skrif. En spreke. Spreke 31. Nou as jy hoor Spreke 31, dan weet ek dan, dink jy dadelijk aan die deegsame vrou. Nou jy is precies oors dit wat het om gaan vanmorgen. Doeënt dan nou hier staan, sê ek. Daar sien ek nou hierdie deegsame vrou. Nee, nee, dan ek sien 'n klomp deegsame vrouens hier staan vir Maar ek wil hierdie inskrif uithaal want ek wil dit daarbij aansluit. Hy sê by vers 25, hy sê sterkte en eer, sterkte en eer is haar kleed. En sy lag oor die dag wat kom. Hierdie vrou, hy sê sterkte en eer is haar kleed. Nou jy weet, ons is gewoon daaran, die bybelse taal, of die bybel is oor die algemeen, aan mans geadresseer. Want onthou in die idioom waar die bybel geskryf was, het die vrouwens nie vrees getel nie. In die oud testament glad nie. Hy is net ou Salomo, maar o Salomo het op een anastasie gewees, jy weet hoe hy nou geskryf van die goed is. Maar nou, byvoorbeeld, ons gebruik die skrif van Jacobus 1, hy sê, Acht het louter vreegte my broeders maar dit spreek ons van automatisch van sisters ook. Uh, Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan jylle dan broeders by die ontferming van God om jylle lichaam met te stel, en levende heilig aan God welgevallig ja, Dit spreek ons van self. Hy sê ook, ek vermaan jylle dan sisters om jylle lichaam te stel, en levende heilig aan God welgevallig Goed, so nou kan ons dit slag anders omdraai, en ons kan sê, hierdie vrou wat lag? oor die dag wat kom, omdat sterkte en eer haar kleed is, dit geld nie net vir een vrou nie, dit is nie net hierdie vrou, wat Salomo hier besing nie, uiteindelik besing Salomo die breid, die breid van Christus, en dit betekent dit geld vir ons allemaal, so ek wil hy, jy met jouself vermoor in hierdie positie sit, en sê, sterkte en eer is my kleed, en ek lach oor die dag wat kom, wie sien as my focus reg is, sal ek lach oor die dag wat kom, jy weet, is my so kostbaar, hoe jylle een na die ander opstaan en nie besef hoe jylle die legkaart in mekaar sit nie. Linda kom en sy sê, sy haal Psalm 121 aan en sy sê, ek slaan my oe op na die berge. Waar sal my help vandaan kom? My help is van die heren, wat die hemel en aarde gemaakt het. Hy sê, ek slaan my oe op na die berge. Nou, wat er berg praat hy van? Die berg is die teenstand. Kijk, berg praat van gesag as ons na die skrif kyk, die profetiese taal van die Nieuwe Testament, wat verseel is binnen die Oud Testament, lees ons dit, my ons elke keer praat hy van Jerusalem, as die stad, en Jerusalem verwees na sy gemeente, na die kinders van God, na die volk Israel Oud Testamenties, maar na die gemeente Nieuwe Testamenties, en so verwees Sion, die berg Sion, verwees na die gezag van die gemeente, want as jylle ons wat saam met my in die Weermacht was onthou, ons het altyd gesê, die ou wat die hooggrond beset is die ou wat die gezag het, As jy boekant is, jy wil op die koppie wees Daar vanaf kan jy sien en jy kan skiet en jy kan al die goeders doen So die ouwe, wat die hoogte beset Hy is die ouwe, wat die voordeel in sy hand het En daarom praat die skrif van Nou kom die psalmdichter en hy sê Ek slaan my oe op En ek sien berge Ek sien maaie moeilijkheid Ek sien teenstand, ek sien gesag wat teen my kom Die skrif sê Ons worselstrijd is nie teen vlees en bloed nie Ons moet dit toch onthou vir daai in. Ons worselstrijd is nie teen vlees en bloed nie Ons is so geneig om te sê, ons strijd is teen mense. Ons strijd is nie teen mense nie. Ons strijd is teen die overrede, die machte, die bose geeste in die licht, die wereldheersers van die duisternis van die eeuw. Dis waar ons strijd is. En as ons dit sien, dan besef ons, mense in hulle onkunde, miskien in hulle moedswilligheid, laat toe, dat die overste van die macht van duisternis hulle gebruik. En daarom kom mense, ons ervaar dat mense teen ons kom, maar dis nie die mense wat teen ons is nie. Dit is die oorste van die macht van duisternis. En wat is sy motivering? Sy motivering is juist om ons focus weg te draai, en ons van oorwinning te stroop. Van waar oor dit gaan? Dit gaan om te lach oor die dag wat kom. Om sterkte en eer jou kleed te maak, en te lach oor die dag wat kom. Goed, nou het ons bykie gepraat oor die goede. Kom ons gaan kyk nou na Jacobus. Jacobus maak een stelling, is een ouwe stelling wat ons so baie baie goed ken. Hy sê hierdie ding, hy sê, Jakobus 1 by vers 2, hy sê, acht het louter vreugde, my broeders, nou, dit geldt ook vir die sisters nie, hy sê, acht het louter vreugde, wanneer jylle aan allerhande versoekingen val, omdat die beproeving van jylle geloof, leidsamheid werk, en die leidsamheid met tot volle verwikkeling kom, so dat jylle volmaak kan wees, en in niks kort kom nie. As jylle nou al da, Jakobus 1 by vers 2, goed, en nou gaan hy aan by vers 4, hy sê, en as iemand weisheid kortkom, laat om dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gees, sonder om te verweid, en dit sal aan om gegeen word, maar, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos een golf van die see, wat dier die wind gedruwe en voortgesweep word, want die mens, moet nie denk, dat hy iets van die Heere sal ontvang nie, so dubbelhartige man, onbestendig in al sy wee, nou, As jylle teruggaan na ons verwijsing en spreke 31 toe, hy sê, Sterkte en eer is sy kleed. Sterkte en eer is haar kleed. En sy lag, hy lag oor die dag wat kom. Recht. So nou kan ons sien, wat is die teenstand, teen sterkte en eer? Wat wil sterkte en eer in ons levenskanselier? En wil ons uitsien, ons opgewonheid na die dag wat kom, van ons wegneem? Die berge. Die berge die berge, ek slaan my oe op na die berge, die strijd wat ons strijd, waar vir my help vanaan kom onthou, Paulus het vir ons die slevel gegeen en in Romeine 8 het hy gesê wie sal my skyf in die liefde van Christus verdruk komst my nou tyd, naakt uit gevaarswaard hy sê die berge, hoor hy die berge hy sê, sal hier die dinge en dan is die berge waar ek hier vermom nee dan sê Paulus vir ons verder hy sê, ek is verzeker dat geen dood, dit is berg, of lewe dit kan ook a berg wees of oorrede, of machte, of teenswoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of engele, of enige ander anderskepsel. Sê, op wat er vorm kan die berge kom. Berge kan baie vorme aannem in ons levens, en dan kan die berge wil ons oorwinning van ons al wegneem, want wat Paulus begin in vers 31 het gesê, as God vir ons is, wie kan dan tegen ons wees? Wat sal ons van die dinge sê? God is vir ons, wie sal tegen ons wees? So nou kan jy verstaan waar dit vandaan kom, en die psalmdichter het al gesnapt, toe jy gesê, my hulp is van die heren, my help teen die, die berge, is van die heren wat die hemel en aarde gemaakt het, nie die berge nie, want hy is nie die oorzaak van die berge nie. Maar nou kom Jacobus, en Jacobus verduidelik van ons die berge, en hy sê, om met sterkte en eer bekleed te wees, beteken, dat ek in een positie sal wees, dat ek lach oor die dag wat kom, ek weet die dag wat kom, het genoeg aan sy eie kwaad, ek weet die dag wat kom, gaan berge teen my bring, gaan die aanslag tegen my bring. Trouwens, Paulus het vir Timotheus' skryf en gesê, die wat godsvruchtig wil leven sal vervolg word. So ek weet, hier kom my aanslag tegen my. Maar nou, nou is ek gewapend. Maar hoor wat sê Jacobus, hy sê, acht het louter vreugde. Nou, ons moet net weer kennis neem, van die omslag, dit is nie ouwe verbond nie in die wetestement nie. Ondou jylle dat Jezus in Matthäus sê, gesê het, so moet jylle dan betoelere hulle bidt. En hy sê, jylle moet bid, bid dat jylle nie in die versoeking kom nie. Hy sê, en lei ons, ons vertaling sê, en lei ons nie, is eindelijk een zwak vertaling daar, eindelijk moet het sê, en laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Nou, dit is die oud-testamentiese taal. Nou, toe Jezus hulle leer bid het in Matthäus, was het nog oud-testament, was voor sy sterwe, in sy opstanding. En nou, nou kom hy en hy sê, jylle moet bid dat jylle nie in versoeking kom nie. Julle moet vir die heren vraag en sê, heren asjeblief, laat versoeking by ons voorbij gaan. Hoekom? Hoekom moest hulle dit doen? Hulle moest dit doen, omdat Jezus geweet het, sonder Godse geest in hulle, soos wat in die ouwe verbond was. Sonder Godse geest in hulle, moet hulle eie poging, ons eie regering, moet ons eie poging, die mense poging, het hy geweet, ons het nie een kans tegen die versoeking nie. En daarom sê hy, bid God, dat julle nie in die versoeking kom nie maar dat hy jylle van die bose verlos. En toe weet jylle wat gebeur het. Toe kom Jezus. En Jezus word versoek in alle opzichte net soos ons. Maar hy het nie gevouw in die versoeking. Hy het geweet om versoeking te hanteer. Hy het ons gesê, daar staan geskrywe. En toe die dewel vir my daar staan geskrywe gooi, toe sê hy daar staan ook geskrywe. So hy die versoeking weerstaan. En hy word skillig bevind. En hy draal ons skuld. En nou staan hy die doodheid op en hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel. Hy sê, die mag van duisternis, wat beheer oor ons uitgeoefen het, waarom ons moest sê, Heren, laat ons nie in die versoeking kom nie. Die mag van duisternis is gebreek, want hy het om uitgekleed, hy die skuldbrief uitgedelg, en hy het die duivel in die openbaar tentoen gestel. En nou kom Jacobus, en Jacobus wees vir jou die omslag, en jy sê, dit is so belangrijk, het ons altyd onthou om die skrif so te lees. Ons moet, nou dat ons die kruis sien staan, nou dat ons weet, wat in die opstanding gebeur het, kan ons nou onderscheid tref tussen wat is oud-testamenties geskryf, wat is oud-testamenties en wat is niewe testamenties. Oud-testamenties sê, bid God dat jy nie in versoeking kom nie. Niewe testamenties sê, acht het louter vreigde, hy hoorde die verskriptelijke verskil. In die twee het glat in konflikt met mekaar nie. Hy is net in verskillende tyde geskryf. As Jezus self die pen sy hand moes gehad het, en Jacobus sy brief ons moes skryf, so hy ook gesê het ach, dit luid tervreegte my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekingen val. In andere woorde, wanneer daar teenstand, wanneer die berge teen jylle kom. Hy sê, want, daar moet iets gebeur. Hy sê, die beproewing van jylle geloofwerkleidsamheid. Nou kom ons klaar het net vannacht uit, terwille van, van volledigheid. Het meeste van jylle ken ons hierdie ding. As jy in vers 13 in Jacobus kyk, dan sê hy, laat niemand as hy versoek word, die woord vir versoeking is die woord piratsu, en piratsu beteken om, eindelijk om jou uit te lok, om een fout te maak maar aan woorde, piratsu, versoeking is altyd in een negatieve vorm het is altyd die wijse waarmee die vijand die versoeker kom, en God smos nou die versoeker nie hy om ons mee te versoek, nou skryf Jacobus, hy klaar het vir ons op dat is net zeker hy het, hy sê laat niemand as hy in versoeking kom sê hy, word dier God versoek nie want God kan dier die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie so daar is nie een kans dat versoeking Godse methode kan wees, waar hy my wil beter maak. As jylle met my, hoekom sê ons dit? Hoekom is dit so belangrijk om dit te snap? En hy het het duidelijk gemaakt. En hy net nou gesê, God kan ons nie heiliger maak as wat ons is nie. God kan ons nie meer rechtvaardig maak, meer onskuldig maak as wat ons is nie. Die bloed van sy seen het ons gereinig. Hy het sy seen gegee as een losprys in ons plek. Hy het sy sien sy gerechtigheid vir ons gegee, met anner woorde, ons is nou die gerechtigheid van God, hy het sy wat geen sonde gekend, het die sonde gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God en om. So, nou staan ons rechtverig voor God, so goed soos wat God voor ons staan, want dis nie ons gerechtigheid of ons werke nie, dis sy gerechtigheid wat spruit uit sy werke wat volmaak is, right. en daarom het God dus geen God het nie nodig om versoeking oor ons pad, om berge oor ons pad, om hindernisse te stuur na ons toe. Om ons beter te maak nie. Ons is klaar beste. Je sê nie, kreeg goed, beter beste. Ons is klaar beste. So wat van Godse kant af, is ons beste. En daarom is skryf Paulus, omdat een van allemaal gesterf het, allemaal gesterf. Hy sê, daarom sien God ons nie na die vlees nie. Nou, dit is die ding waar ons in conflict staan. He. Nou luister jylle na dit wat ek sê, en dan sê jylle, maar, maar waarvan praat die man dan? Ek weet mys hoeveel fout te maak ek, ek. weet mys, as ek na my leven kyk, is dit nie absoluut heilig nie, en dit is nie absoluut foutloos nie. Dit is hield myl Maar God sê, ken jou nie na die vlees nie. God sê, aan jou sondes oortreding, is dat ek jy weer dink nie. So God sê, ek hou my nie bezig, ek sit nie my focus. Ek sit nie my focus op jou wandel nie, ek sit my focus op jou stand. Ek sit my focus op wat my sien met jou gemaakt het. My sien het jou verander van een sonder naar een rechtverdige. My sien het jou skuld veranderd naar ons skuld. My sien het die vloek in jou leven verander naar een sien toe. God sê ek sit my focus daar. En is ek en jy nie die product van Godse focus nie? Come on. Elke dingetje wat boos is in ons levens, is niks anders nie as die product van Godse focus hoe hy na ons kyk nie. En nou wil hy vir ons kom help. Want nou het ons een, een reële vijand daar buiten. Daar is een daar buiten wat rondloop soos een brilende leeuw om te kyk die wie hy kan verslind. Hoe verslind? Hy verslind met sy versoeking. Hy sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê dat hy dier God versoek word nie. So dit kom nie van God af nie. Die versoeker is die duivel. Want God kan nie keer die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Een ander skrif wat ons altyd daar moet bysit, as jy hierdie goed het sien, moet dit altyd die skrifte amper groepeer. Uh, 1 Korintius 10, 13. Wat sê 1 Korintius 1013 Kan jy al onthou? Daar staan, God is getrouw, wat nie sal toelaat, dat ons boe ons kracht versoek word nie. Jy sien, ons het het gelees, en toe het ons die, die gevoel gekry, en sê, o, God in die duivel, dit is so soos met Jobse geval nie. God het vir die duivel gesê, ook okay, Jy kan dit doen met hom, maar jy mag nie dit doen nie. Jy voortstaan jy dat daar een toukie trekker tussen God en die duivel so wees, en dat God sê, alright, ek weet, hierdie ou kan dit vat, hierdie ou kan net dit vat, en daarou kan dit vat. So, jy weet, en dis wat ons moest doen, ons sien iets verskrikkelis gebeur met mense, dis maar soos nie oud uitgeset, die heren weet dan, jy kan dit vat, hy, die, hy kon dit nie aan my doen nie, want ek so dit nie kon vat nie. Jy sien die heren daar niks mee te doen nie. Daarom sê hy vir ons, hy sê, as hy sê, God is getrouw wat nie sal toelaat dat ons boos kracht versoek word nie. Wat sê Paulus vir die Korintieus? Hy sê, die kracht van God in ons is groter as enige berg wat die vijand kan bring. is enige versoeking, enige teenstand wat die vijand kan bring. Die kracht in ons is groter so as jou focus. Kiek my waar gaat ons heen. Ons lees in Jacobus, hy sê, een dubbelhartige man is onbestendig in al sy wee. Hy sê so een man, een dubbelhartige man, moet nie denk, dat hy iets van God sal ontvang nie. Wat is dubbelhartigheid? Doepsygos is die woord. Doepsygos betekent doep, is dubbel, is twee. Sygos is my syge, is my denke. My ander woorde, want die Elia het vir die volk gesê daar by Karmel, wat hink jylle op twee gedachte Om te hink op twee gedagtes is om Een dubbelhartige man te wees En een dubbelhartige man Hy sê, is onbestendig En al sy wee, een dubbelhartige man Is nie iemand wat Iets van God kan ontvang nie Nou waag, kom ons verduidelik het nou weer mooi As hy sê So iemand moet nie dink Dat hy iets van God sal ontvang nie, beteken dit As ek dubbelhartig is Dan trek God sy seen terug van my Dit kan moes nie, kyk moe God is getrouw, wat sê Paulus, moet, hy sê, God is getrouw, hy sê, as ons ontrouw is, hy bly getrouw, hy kan homself nie verloon nie. So as ons dus dubbelhartig is, dan bly God getrouw, hy kan homself nie verloon nie. So as ons dubbelhartig is, dan neem God nie die sien van ons weg nie. Hy neem nie genesing van ons weg nie. Nou sien jy, nou klink het of die die mekaar praat, want Jacobus sê, Een dubbelhartige man sal niks van God ontvang nie. En nou sê ek, my naam is nie Jacobus nie, my naam is Johannes. Nou sê Johannes, hy sê, God is getrouw, en as ons dubbelhartig is, onttrek hy nie sy sien. Onttrek hy nie sy guns van ons levens nie. So hoe kan ons hierdie twee versoen? Die wijse waarop ons het versoen, is die volgende. God sy sien, oor ons levens, Godse guns in ons lewens is gevestig in die kruis. Dis afgehandel by God. Hy dink jy daar oor nie, dis in die bank. Maar as ek een dubbelhartige man is, dan kanseleer dit my vermoe. Dit vreet in op die kracht van God in my, om die seen waarmee ek geseen is in ontvangst te neem. Sien jy wat Jacobus bedoel? As hy sê, een dubbelhartige man, Moe nie dink dat hy iets van God sal ontvang nie beteken. Dubbelhartigheid. Kanseleer by my. Kanseleer in my gemoed. Kanseleer dit die sien waarmee God my reeds geseen het. Dit vat nie die sien aan Godse kant weg nie. Niks. Niks kan die sien van Godse kant af van my leven wegweem nie. Die enigste manier hoe dit die sien so kon wegvat. Is as daar iets so kon wees wat die kruis kanseleer. As daar iets so kon wees wat die offer van Jezus' lichaam en sy bloed vir ons aan die kruis van Gogeta kan verweider. As ons dit so kon recht kree, <laughs> dan so dit waar is. So, so sien julle, so nou weet ons, een ding weet ons, my hulp is van die heren, wat jy mylle aardig gemaakt het. Hy sê, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie, die heren is my bewaarder. So as hy my bewaarder is, en daar is geen skade, wat nou sê vers 17 van Jacobus 1, hy sê, elke goeie gif, en elke volmaakte gave, met ander woorde, al die seen waarmee hy ons geseen het, daal van boaf neer van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skadeweef van omekeering is nie, met ander woorde, hy verander nie, en hy draai nie om, omdat ek dubbelhartig is nie. So sien jylle, as Petrus vir ons skryf, jylle tegenstander die duivel loop rond, soos een brilende lie om te kyk wie hy kan verslind, dan wijs hy vir ons eindelijk na iets vermoor, hy sê, wat die vijand wil hee, is, hy wil ons focus wegvat, van Godse focus, af, waar ons saam met God kyk. Hy wil ons focus wegdraai daarvan af, as hy focus daarvan af kry, dan maak ons dubbelhartig, dan sit ons so, tussen die vlees en die gees. En dis die beeld af waarvan André vanmorgen praat, tussen vlees en gees. Ons kyk na die vlees, ons kyk na vleeslik omstandigheden, ons kyk na die vleeslikke Suid-Afrika op die oomlik. En So positief as wat ons as kinders was in een ou bestel en so negatief as wat ons as volwassenes nou is in een nieuwe bestel, tel dit nie een punte nie. Al wat punte tel is Godse geest, Godse kracht. Hy sê die uitlanders sal jylle wijnmakers en jylle veeboere wees, maar jylle sal priesters genoem word van die allerhoogste God. Hy sê staan op, word verlicht, jou licht kom, hoes so alweer terug in die profetiese woord, want die heerlijkheid van die heren gaan oor jou op, en nazies en konings, nazies en konings sal trek na jou licht, na jou straalende opgang, nou, hoe gaan hier die straalende opgang plaasvind? Dit vind plaas, dier dat ek en jy by plek kan kom, waar sterkte en eer ons kleed word, en ons lach oor die dag wat kom, en sterkte en eer, Sterkte en eer Is die bestanddele Waarmee ek dit as loutervreegte Kan ag As die aanslag te my kom Maar kyk ons het Een probleem en die probleem is Ons het hierdie net eers Ken jy die twee woorde Net eers As ons op school is As ek net eers klaar krij moet Hierdie vak, met hierdie stand Met hierdie examen, net eers En dan uiteindelik sê ek as ek net eers klaar moet school en dan gaan swat ek, dan sê ek, as ek net eers tlaas met en dan sê ek, as net eers ek kar het, as ek net eers getrouwd is, as ons net eers hierdie huis he, kan, ons eie huis kan hee, as ons net eers hierdie pijamente kan betaal, as ons net eers, as ons net eers, en so hou ons met net eers aan, en, en my net eers het nou al lang aangou. Maar besef jy, uiteindelik, stoot hulle uit alk op een trollie in een houtsoet, hierin, dat sê dat ons net eerst gauw hierdie deksel toemaak, dat ons net gauw hierdie graf toe toegooi en baie van ons laat ons levens voorbij met een net eers een net eers maar iemand wat lach oor die dag wat kom, sê nie net eers nie, hy sê, ek sien so uit na vandag, want vandag het ek die volheid van die lewe tot my beskikking, nou hoor dat hy sê hy sê, acht het louter vreeg te my broeders wanneer jylle hierdie teenstand, wanneer hierdie aanslag, wanneer die berge het tegen jylle kom, hy sê, want die beproeving van jylle geloof, werkleidsamheid, nou bring hy aan een woord in, versoeking en beproeving, nou, in ons oud terme het ons beproeving nog gesien as een seermaak woord, want jy weet, hierdie slechte ding wat nou gebeur het, en het ons van mekaar sê, o, oh, die Heer is bezig om jou te beproef, broer, jy moet nou maar vastbuit, en jy moet nou maar beris, en ons weet, dis alleen, want ons geseen, God kan nie iets doen, God kan nie beproeving oor ons stuur, as jy dan nou wil, of iets wat negatief is oor ons stuur, om ons beter te maakie, want dan sal hy kanseleer wat sy sien gedoen het. Goed, maar nou kom Jacobus, en Jacobus help ons met hierdie prachtige woord, beproeving, en dis die woord dokimion, dokimion in die Grieks wat sê, to put to the test, or to experiment, or to examine, maar dit beteken ook, or to prove, om te bewys, Hoekom doe nou experiment? Omdat jy iets wil bewys. Nou, in Romeine 122 2, dat ook die woord gebruik het, sê, word veranderd dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef, so dat kan dokimion, wat die goeie, die volmaakte en die uh, welgevallige volmaakte wil van God is. So jy sê, daar het, het Paulus vir ons kom skryf, en hy sê, die woord dokimion, of die woord beproeving, is een positieve woord. Hy sê, want as ons, ons focus recht krijg, Romeine 12, 2, word veranderd dier die vernieuwing van julle denke, as ons ons focus recht kry, as ons denk soos God denk oor goeders, hy sê, dan gaan daar iets gebeur, hy sê, dan gaan ons sy getuigens word en ons levens gaan getuig dat Godse wil een van drie is, goed welgevallig volmaak. Waar was die berge nou? Sien jy, waar viet hier die berge hier? Hier is die berge nou nie. Want jy sien, as ek in Godse goeie, welgevallig en volmaakte wil staan, dan word die berge mol soope. Dan word ek soos wat Jesaja 40 sê, hy sê hy wat op die Heere wacht, die woord kawa om een met God te word, om saam met God te stem, hy sê, vaar op met vleels soos die arende, nou weet julle moos nou hoe dit is, nie? as ek staan voor die berg, dan staan die berg voor my, maar as ek 1000 voet in die licht is en ek kyk af, is die berge vlakte. Hy sê, en so maak ek die berge gelijk, as ek opvaar met vleels soos die arende, dan kyk ek van uit Godse perspektief na my probleem, ek kyk uit Godse perspektief na die versoeking, <laughs> dit waarmee ek nou te doen het, en luister mense, moet nou net die val in die net eers nie, kyk wat het ons gedoen, ons gesê, as hierdie versoeking net eers verby is, luister, die oorwinning le in die reis, die reis is deel van die vakantie, jy weet, nou gaan ons, ons pakkie kar hakies die venterwaantje, en nou gaan ons met vakantie. En ons jaag, en ons gespanning, en ons, he? as ons net eerst by die see is, net eerst by die see. He? En nou hou ek jy dop, jy weet, as jy nou daar by die see kom, en die klomp transvaders is, en nou allemaal onder by die see, dan sê jy hulle is nog net so gespanning, as ek net eerst uit die verkeerheid kan kom. He? So werk ons met die net eerst ding. Maar, as ek besef, dat my vakantie begin, wanneer ek in die kaart klim, wanneer ek begin pak, dit moet die lekkerste wees. Dan word die reise lekkerte. En besef jy nou, dat die versoekings, die berge wat hier nou staan, dit wat Jacobus wil sê, maak dit vir jou lekker. As jy jou met sterkte en eer bekleed, as jy besef wat God jou bekleed met sterkte en eer, kan jy lach oor die dag wat kom, en dan weet jy, morgen gaan die berge uitpop, morgen gaan die aansla kom, morgen gaan die duivelse bronde leeuw rondloop, en hy gaan paar oudens gebruik om my pad te kruis, om my te versoek, om my te perasmos, om, om my uit te lok, om my focus te voel, om my dubbelhartig te maak, want jy sien nou, stap ek, ek begin vanmorgen goed, ek staan op, alles is recht, ek is nou recht vir die ding, dan loop ek in die eerste krisis vast, en wat doen ek? Ek skuif my focus, daar is ek dubbelhartig. Ek weet ek het hierdie, hierdie kant, ek wil hierdie dag, ek moet een geseende, opgewonde, wonderlijke dag wees, maar nou is die hierdie ding in my pad, as ek net eers haha, as die net eers terug, as net eers hierdie ding uit my pad nie kan kry, terwyl die net eers, is eindelik my geleendheid en daarom sê, acht dit louter vreegte wanneer julle allerhande verzoeking hy sê, want, die beproeving van julle geloofwerkleidsamheid, nou kijk nou mooi, die sleetel hier is, om verzoeking om te skakel in een beproeving verzoeking kom altyd dier die omstandighede. Versoeking kom altyd van buiten. Versoeking is altyd dier die vlees. Beproving kom waar vanaf? Wat het hy daar ons gelees vanmorgen? Julle het het een na die ander raak gevat, Johannes 15. Julle is alreeds vers 3, rein, dier die woord wat ek tot julle gesprek het. Dis beproving. Jy sien, beproeving is die woord. Daar is skrif wat sê, die woord het Joosef beproef verklaar. Omdat jy jou Joosef wat in die tronk gesit het, hy het nou berge gehad, mense, as jy nou berge gesien het. Van die put af, tot by poot die vrou, tot by um, die tronk, het hy in hierdie berge vastgeloop in sy lewe En daar sit hy vergete. Hein? Maar wat doen Joosef in die tronk? Daar in die tronk doen hy wat sy hand vind om te doen. Ek weet nie of hy dit heeldag so beleef het nie. Ek dink hy het sy afdaag gehad. Onthou jy die skinker in die bakkery hulle drome uitgelê het? die skinker word vrygestel en die bakkers toe na nou opgang. Maar toe die skinker toe die skinker so pad uit is, toe sê hy: "Skinkerk, ek aan my, want ek is vergeet in die plek." Maar die skinker vergeet. En nog twee jaar vergeet die skinker. Maar dan onthou die skinker as Faroe die droom het, onthou die skinker en hy roept vir Joosef. En nou sê die skrif op kostbare ding, hy sê, as ons in die kleine getrouw is, sal hy ons in die grote aanstel. En nou Joosef was daar aan die tronk, en hy was in die kleine getrouw, en hy was in die kleine getrouw, en hy was in die kleine getrouw. En, kleine getrouw. en toe een dag, een dag, toe kom die geleendheid, en dit wat die berge word het vir ons, vaarhoof, vir sy wijse manne, word die molsoop, vir Joosef. En die heren roer net sy vinger, In een dagse tyd staan Jozef en hy word die onderkoning van die gapte met uitvoerende gesag. Sien jy die mag sien jy hoe die woord hom beproef verklaar. En net so met my en jou. As ek en jy net kan terugbeweeg in die berg wat kom, en sê wat sê die woord. Want hoor wat sê vers 4, vers 4 sê, en as iemand van jylle weisheid kortkom, laat hom dit van God bid. Nou die woordkie bidt, is die woordkie wat in Jakobus 4 vertaal word met vraag. En die woordkie bid is die woordkie uit in die Grieks, en jylle onthou ons wat beteken uit dit beteken die maand voor something new. Ek sê nie, ach jyre, sal die mense blief weisheid gee nie? Onthou nou, kijk nou in Jesus' gebed, in Matthäus 6 het Jesus gesê, so met jylle bid, gee ons vandag ons dagelikse brood. Jyre, voorsien vir ons, die grousierelijs, ons ken dit mos. Heren, help ons, heren genees ons, heren voorsien vir ons, heren beskerm ons. Ek het sê altyd, op die oud-testamentiese manier van bid, het die heren soveel werk om te doen as ons klaargebid het. Gelukkig, ek denk, hy slaag een van verlichting, dat, dat ouwe so min bid. Want as hulle meer gebid het, hy baie meer werk gehad. Maar as jy mooi dink daar God het klaargedoen, hy het klaargegeen, hy het klaargesien, hy gaan nie meer sien nie, hy het ons gesê in alle geestelike sê in die jemele hy het ons vergewe, hy gaan ons die vergewe nie het. hy gaan ons die genees nie het hy het al hierdie goede slaag gedoen so nou, nou kan ek nie meer sê gee ons vandag ons dagelikse brood nie want nou jy Jesus sê, jy moet bid gee ons vandag ons dagelikse brood, want dit is wat geldig is in die oude testament onder die oude verbond, maar nou soos in die nieuwe testament, en nou kom Jacobus en Jacobus swaai dit om, en Jacobus sê as iemand weisheid kortkom nou, hoe kom nou weisheid, hoe moet ek weisheid nodig weesheid is om nie toe te laat dat die vijand my pijp kan moet sy aanslag nie, want wat die vijand nou doen, hy kom ons nou met hierdie anslag teen my om my focus weg te skuif en hy stel dit so aantrekkelijk of so onantrekkelijk, hier weer as twee maniere hy kan dit aantrekkelijk voorstel hy weet, toe David na Batseba gekyk het, was dit vol aantrekkelijk maar gevaarlik recht, maar In ander gevalle, stel hy dit so onantrekkelijk as moendlik voor. As hy dit in die aanslag, in die teenstand, in, in geweld en goeders wat tegen jou kom, is of aantrekkelijk of onantrekkelijk, maar luister, moet nie mislui word nie. Ons het nodig om te kan onderskyn, dis waar oor die skryver van die Hebraensbrief ons gesê het, jylle behoort al van weer die tijd leraars te wees, want hy sê, mense wat geoefen is in die woord van die gerechtigheid, die woord van die kruis, hy sê, het die onderscheidingsvermoe om te onderscheid tussen goed en kwaad. Om te onderscheid tussen, nou wat is goed en wat is kwaad? Goed is die lewe, is die woord dat vlees geword het. Wat is kwaad? Kwaad is die goeie vruchte en die slechte vruchte van die boom van die kennis van goed en kwaad. En die vijand sal selwe vir jou die slechte vruchte wees, wees vir jou die goeie vruchte van die verkeerde boom. So sien jy waar oor het ons weesheid nodig. Nou sê as iemand wijsheid kortkom, laat hom het van God bid. Maar nou is amper weer terug in die ouwe verbond, want die ouwe verbond gesê, ach Heere, geef ons. Maar dis die wat Jacobus sê nie, want die woordkie uitdeel wat hy sê, as iemand wijsheid kortkom, laat hom het van God bid, is die woordkie uitdeel wat beteken, a demand for something new. Maar ander woorde, maak aanspraak. Maak aanspraak, dis wat Jacobus sê, jylle het nou die vrymoedigheid om aanspraak te maak op Godse wijsheid en Godse wijsheid gaan jou onmiddellik laat onderskui en sê, man, hierdie is een aanslag van die vijand. Hierdie is die vijand wat soek om my te verslind. Hierdie vijand kom in die mooiste prentje om my focus weg te draai. Hierdie vijand kom en hy maak een appel op my patriotisme, kon jy die lief woord. Goeie, lekke Afrikaner woord. Op my patriotisme, op my nationalisme. En dit wil my bloed laat kook as ek sien dat die ongeveer verkeerd loop in die land. Hoor jy, dit klink goed, maar wie wat, skere boom as een groter patriotisme, ons burgerskap, is nie van die wereld nie, ons burgerskap is van die hemel, van waar ons verwag, een koning, en die koning regeer binnen ons, daarom sê hy, die koninkryk van God, is binnen julle, kan julle nou hoor wat gebeur, nou kom hy en hy sê vir ons, hy sê, as iemand wees het kortkom, maak aanspraak op, en hoor hierdie een, hy sê, As iemand wijs het kortkom, laat om dit van God bid. Laat hom een aanspraak daarop maak by God. Hy sê, wat aan elk een gee, sonder om te verweid. Dit is my die mooiste woorde in die krist. Want, weet, God het soveel rede, om my te verweid. Ek denk baie keer, as ek hier kom staan op een sondagochtend, ek sê, Heere, jy weet wat jy die, die ons nie weet nie. God het soveel rede, om my te verweid. Ek het soveel keer opgesnork, ek het soveel keer gevoteer, God het soveel reden om my te verbuid. En, en dan kom Jacobus en hy sê, net in geval jy gewonder het. Ek wil net seker maak jy weet, God sê, sonder om te vry toekom. Hoekom kan hy dit sê? Hoekom kan Jacobus het sê? Hy kan dit sê, want God sê, aan hulle sondes, en hulle oortredinge, sal ek nooit meer dink nie. Ek ken hulle nie meer, na die vlees nie sy en dit sal aan hom gegeef word. So sien jy nou, nou gaan ek en jy om ons met sterkte en eer te beklee, beteken, om in die aanspraak te lewe van Godse weisheid, wat my in staat stel om te onderskui. Het is in die aanslag van die vijand en die berge wat hy teen my bring en Godse woord en nou sê hy, die beproeving is ons gesreedsrein door die, die woord wat hy gesprek. So wat doen ek? Die oomlik as ek in daai versoeking precies doen wat Jesus gedoen het. Wat het Jesus gedoen? Hy het gesê, daar staan geskrywe. So hy sê, beproeving is niks anders as die woord wat ek op die toneel bring teen die berg nie. Hoor jy? Godse woord stand in die berg. Godse woord is die licht, want nou wat hy gesê het, die woord het vlees geword onder ons kom, want hy was die lig en die duisternis die licht nie oorwelig nie. Nou kijk nou mooi, die berg is die duisternis. Godse woord is die lig En die oomlik as ek my skaar by die lig die oomlik as ek die lig aan aanskakel, wat gebeur met duisternis, gaat hy. Hy sê, en hy sal van jylle weg vlug. Onderwerp jylle dan aan Godse Jakobus 4 vers onderwerp jy dan aan God, weerstaan die duivel, die wijse waarom is om die weerstaan, is om een te word met die licht, hy sê, en hy sal van jylle weg vlug. Hy sê, maar hy moet nie geloof bid, want elkien wat twyfel, hy sien, nou hier kom die twyfel, wat skep twyfel in ons levens, en hierdie ding is vir ons belangrijk, hoekom sou ons twyfel? Wat is twyfel? Kom ons defineer twyfel, kom ons maak het gemakkelijker, Kom ons, uh, kom ons defineer geloof. Wat is geloof? Hier staan twee goed tegen mekaar. Geloof en twyfel. Goed, wat is geloof? Gee my een kort beknopte, op die punt af werkbare definitie van geloof. En moet nie vir my Hebrews 11 vers 1 gee nie. Ek ken die akademische en ek soek om nie. Soek een kort werkbare definitie van geloof. Right, geloof is niks anders as om oortuig te wees nie. Nou hoe kan ek van iets oortuig wees, wat ek niks van weet nie? Kan jy nou verstaan waarover sê Paulus vir ons? Die geloof kom dier die gehoor en die gehoor dier die woord. So as daar nie woord is nie, as ek nie die woord hoor nie, <laughs> kan ek nie oortuig word nie, daar is nie ander manier ook oortuig kan word nie, jy sien baie ouwe sê, sien is geloof, en dis een vorm van geloof, maar die geloof waarvan ons hier praat, die geloof wat God behaag, want Hebreus 11 vers 6 het gesê, sonder geloof is dit oommoentig om God te behaag, die geloof waarvan ons hier praat, is om oortuig te wees van Godse plan, van wat God sê, van wat God van oortuig is, van wat God gedoen het in die kruis, in sy sien, om oortuig te wees van die kracht wat in ons werk, hoorde wat sê Paulus, hy sê die volheid van die godheid woon in Jesus lichamelik in jylle, het die sêle volheid, jylle die volheid in hom wat die hoof is van alle overheid en mag die hoof van alle overheid en mag sê die gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het woon in jylle lichamelik in jylle nou, om oortuig te wees daarvan, kyk nou net om um, andreise voorbeeld te gebruik as ek oortuig is van die kracht wat in my werk, sê vir my, kan ek bedreig wees dier een staatsbestel, dier een regering, dier een denkwijse, dier een ideologie, kam aan, kan dit iets aan my doen? h huh? Die Heere is vir my, ek sal nie vrees nie, sê waarvan is ek oortuig, die here is vir my en ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen? So jy sê, geloof is geen inspanning nie, geloof is eenvoudig, iets wat met my gebeur een respons binnen in my wanneer ek hoor wat Godse droom vir my is wat goeie nies is, dan boort prediking net goeie nies toe is nou kom ons kyk na twyfel, wat is twyfel dan? as hy geloof stelt teenoor twyfel, die twee, wat is twyfel? ok, kom ons ga nog een aan, kom ons praat van ongeloof wat is ongeloof? ongeloof, kyk ek wil sê, ons gaan van ongeloof na twyfel, na geloof toe, twyfel staan vir my tussen ongeloof en geloof kyk ons na die skrif dan sien ons twyfel en ongeloof is eindelijk niks anders nie, as geloof in die negatieve nou kyk wat sê Paulus vir die Korintiers, hy sê in 2 Korintiers 4, hy sê ons let nie op die sigbare dinge nie want die sigtbare ding is tydelik. Ons let op die onsigbare, want die onsigbare ding is ewig. So, jy sien, die onsigbare waarvan hy praat, is Godse woord. Die sigtbare is die berge. <laughs> nou, jy sien, twyfel en ongeloof is maar die celle, want Jezus sê, weet nie vir my, is nie steun my. So, twyfel is maar net soos wat ongeloof is, dit skep een dubbelhartigheid. Uh, ongeloof wat die dubbelhartigheid wegmaak, sê dieeltemal aan die verkeerde kant. Ons kan sê, ongeloof is vrees. Ongeloof is vrees maar ons kan het net so by twyfel stel, want vrees is wat? Is geloof in die negatieve. As ek bang is vir iets, hoe so mys ek bang afvoer? Omdat ek geloof, dit kan my skade doen. Dis wat my bang maak afvoer. So, hy sien, nou, vrees is dus geloof in die negatieve, terwyl, oortuiging of die geloof waarvan ons praat, kom ons noem dit iets anders. Kraag. Paulus skryf vir die mooties, hy sê, God het ons nie geest verwerkt, gegeef van vreesachtigheid nie, maar van kracht. So sê julle, die oortuiging van wat er kracht in my is, teenoor die oortuiging van wat kan een mens my doen. Sê jy, hoe staan die twee te mekaar? Nou, besef jy nou, wat gebeur hier vandag? Hy sê, sterkte en eer is haar kleed. En sy lach oor die dag wat kom. Kan jy sterkte en eer jou kleed maak vanmorgen? Dan kan jy lach hoe die dag uitkom Wat is sterkte in eer? Sterkte in eer is die oortuiging Van wat Godse woord sê Godse woord sê As die gees wat Jesus uit die dood het opgewek het As die gees in jou woon Sal hy jou sterflike lichaam neemend maak Wow Kan jy verstaan waarmee ons dit doen het? Goed, kom ons sluit het af Stop ons by die laatste een Hierdie sê hulle Jacobus hier, nou gaan Jacobus aan en hy skryf hierdie ding volgens daarby vers 21 rond. En hy sê, daarom doen afstand van alle, vers 21, van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met zagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red, die woord verred daar, zo, zo dit beteken om gezond te maak, wat in staat is, hy sê, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Nou hier kom een ding, hier kom een goede ding, en dit is waarmee kom die vijand met sy dubbelhartigheid? Ons het nou gesien, God is getrouw, maar kyk nie hoe slim is die vijand, een groot wapen wat hy gebruik is dit, ek weet ek het na die vlees in my wandel droog gemaakt, ek weet ek doen dit, ek weet ek maak foute, en ons het ons een manier om ons self te verweid oor die goed is wat ons verkeerd, doen, terwyl God ons nie verweid nie. So jy sien, om oortuig te wees van die vergifnis wat vooruit werk, met ander woorde, so vinnig as wat ek, wat ek droog maak, is ek kla vergewe, dan kan dit nooit, die oortuiging maak, dat ek nooit onvrijmoedig die noor God kan wees nie. As jylle met my, goed. Nou, wat die vijand doen, die vijand kom na ons en die vijand sê, ja, maar jy het nou nou, jy het jou nie mee meer verloor, jy het so gemaakt, jy het gevrees hoor jy. en die oomlik as ek, een aanspraak wil maak op Godse weise, dan sê hy, hoe kun jy aanspraak maak, op jy dan in oor gevou, man? Hoor jy, hoe kom hy met die aanklag? En dis waar die skuld op ons lehe. En nou sê Jacobus, hy sê, maar ons het nodig om afstand te doen van alle veiligheid en oorvoed van boosheid. Maar sien jy, veiligheid en oorvoed van boosheid is nie noodwendig nou die vieselike goeders wat mense soms doen, ons talk ook kan doen nie. Verstaan, ons wil dit elke keer daarna toe kategoriseer, maar kyk nie, toe lyk veiligheid in oorvloed van boosheid nou. Nou word veiligheid en oorvloed van boosheid, word nou net die subtiele aanslag waar die vijand my weer onder die wet wil indruk en sê, ah, ek kyk na jou werke en jy het het nie gemaakt nie, hoor jy, dis veiligheid en oorvloed van boosheid. En wat doen dit met my? Dit neem my vrijmoedigheid weg. En nou sê Jacobus, hy sê, daarom, doen afstand van alle veiligheid oorvloed van boosheid, Moe nie toelaat dat die vijand kom plak in jou denken met vrees nie, of met, met een skuldgevoel, of met minnewaardigheid nie. Hy sê, skir het af. Hy sê, en ontvang met zagmoedigheid. Die ingeplante woord. Wat is die woord? Die woord is die een wat my moed oortuig. Hy sê, ontvang met zagmoedigheid. Ek wil nie oor ingeplante praat nie, is so nie genoeg tyd nie. Maar hy sê, ontvang die woord, wat in staat is, om jou denken gezond te maak. Die slagveld van ons lewe is ons denken. En hy sê, as my denken gezond is, dan kan ek morgenochtend op een maandagochtend begin met hierdie week. En die moeilike wat verkeerd loop, stand so in die rij. En het sal my nie weer onderkry nie. Ek laag oor die dag wat kom. Sterkte nie, er is my kleed. kom Ek het afstand gedoen. En nou ontvang ek met sagmoedigheid. Sonder vooropgestelde idees. Sonder voorbehoud. Ontvang ek die woord wat my oortuig en sê jy is meer as oorwinnaar en al die riedeme is jy meer as oorwinnaar die Jesus jy lief gehad het en nou is ek baie lis om nog verder aan te praat maar ek sal nou nie gepraat oor die diep in kyk in die volmaakte wet van die vrijheid nie. want dis wat daar volg nie hy sê nou kyk ons diep in die volmaakte wet van die vrijheid en wat sien ons in die volmaakte wet van die vrijheid ons sien Godse oog ons sien hoe kyk hy na ons hy sê, wat is die resultaat? hy sien, ons sal gelukkig wees in alles wat ons doen ons sal lach oor die dag wat kom gelukkig aan alles wat ons doen kom aan kan jy vanmorgen in eenvoud sê, Heere sterkte en eer het ek my kleed gemaakt ek kan lach oor die dag wat kom ek is oortuig van die vermoeningkracht, yes, shall, jy wil sê ja Dis verzeker. <laughs> ok, oor wat sê Sal? Ons moet hierdie ding nou recht verstaan, nee. Hy sê, die aanslag, die berge wat tegen ons kom, is die verzoeking, nee. Dis die berge, nou noem hy die berge in hierdie gevallen ongeluk. Hy sê, nou wag ons nie tot daar ongeluk kom, nou is my kind in een ongeluk, my kind breek sy been, ons vat nou dank en nie breek sy been, en nou sê ons, achter het louter vreegte, dank en sy been is gebreek. Nee, dit is geen vreegte, nee. Dit is ronde wat ons verloor het. Hoor my? Dit is een ronde wat ons verloor het. Hoe moet ons met die ding te werk gaan? Besef jy, om so oortuig te wees, om so een met God te wees, dit is eindelijk waarover ek wil praat vanmorgen, nou weet jy dit, maar ek sal nie daarover praat vanmorgen. Kijk, wat eindelijk in my hart was, is, is om God sy stem te hoor. Hoe praat ek met God? Ons moet skien volgende week daarna kyk hoe hoor ek God sy steen, hoe praat ek met hom? Jy sien, God sy Gees, God is buiten tyd, en die geest van God wat in my woon, het reeds morig gesien. So hy die ongeluk gesien, hy het die aanslag gesien, hy het gesien daar kom my ongeluk aan. Dit is wat God gedoen het, met die ksonvloed. Hy het gesien, daar kom my ongeluk aan, toe soek sy oor, die loop die aarde om diegene krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld om gerig te toe kry hy noag. So sy, noag bouwe aarkie, kom moeilik uit. God het gesien, Daar kom moeilikheid van in een vee. Toe stier hy sê profeet Jonah, hy sê gaan waarske jy, daar kom groot moeilikheid. Hoor jylle, dit is wat God gedoen het. En toe waarske Jonah hulle uiteindelik, na die vis in die ander goeders, en onthou, en hy waarske jylle toe wat gebeur. Toe is die staat gered, moet Sodom en Gemorra die celle. hy kom na Sodom en Gemorra toe, en hy sien daar kom groot moeilikheid, vir Sodom en Gemorra. En hy stier, verlood, <laughs> die rechtverrige man wat sy siel gepijnig het oor die godloose werke van die mense in, in Soerom en Gemorra, en het jylle gedink wat so gebeur het, as die mense van Soerom en Gemorra, daai aand, to die engel van God by Job thuis gegaan het, en Job sy deur gekloop het, en sê, bring nie die engel, laat ons hulle bekend nie, soos wat die man en die Soeromiete gemaakt het, en het gesê, kom laat die engele vir ons die waarheid van Godse leven vertel, ons al ons bekeer. Denk jylle Soerom en Gemorra sy vergaan het? So, jy sê nou, nou kom jy geheim, van Um, salse vraag nou as ons ingestel is dan weet ons of Godse gees in ons weet van die ongeluk voor hy kom en Godse gees oortuig ons van een naam wat toe elke naam is een naam voor wie elke knie moet buig die ongeluk, sy knie moet buig elke teens dan sy tong moet belei dat hy die Heere is en dat sy naam ons uitgeroep, as beseef hoe dit werk, en in plaas daarvan, dat ek vrees, oor wat kan met my kind gebeur, in plaas dat ek in vrees lewe, leef ek met sterkte en eer, want die naam is uitgeroep, my sien die naam is nie een recept, en ek sien waaruit, ek ook die naam, baant in die boek zak, ek sien die naam uitgeroep nie, hy sien, sterkte en eer is hy kleed, hy lag oor die dag wat kom, dit is een toestand waar niek is, besef jy, is een toestand, dis nie iets wat ek nou vanmorgen krij, en wat ek in my broekzake nou se krijg, vir die volgende rest van die maand nie, dis nie hoe dit werk nie, sterkte in eer, is iets wat elke dag van my leven, my leven werk, en daarom, omdat ek sterkte in eer verstaan, en omdat ek die naam van die Heere verstaan, en omdat ek oortuig is, en omdat ek die waarschuwing, die inspraak van God Godse geest, wat die toekomst sient binnen in my het, kan ek optreef voortijd, en per ty keer, net per ty dan slip ek. Ek het al geslip, jy het al ook al geslip. Ons allemaal slip. Ons het nie ingestel, ons was nie gefokus nie. En dan gebeur die ongeluk. Wat dan? Hoor jy? Nou sê, achter het louter vreegte, ons is nie bly oor die ongeluk nie. Ons is nie bly oor die ongeluk nie. Luister mooi. Om dan te sê, achter het louter vreegte, is om te sê, Heere, ook hier die ongeluk, kan omdraai, want nou kom Paulus en Paulus sê vir ons in Romeine 8 vers 28 ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede mee werk, het is nie God wat het gestuur het nie, die eie ongeluk niks met God te doen nie, maar ons weet nou, dat God sê, as jy my lief het, as jy pad my loop, as jou focus reg is, dan draai ek dit vir jou in positief, om ek maak hiervan een getuienis dit is miskien ongemakkelijk vir die tyd, ja ek loop met die krik vir die tyd, of wat ook al Maar wie wat, hy sê ek sal vir jou omdraai in een positief. Maar hy sê God het dit nie gedoen vir die positief nie. God het dit nie gedoen nie. Dit moes verroed gewees het. Ons kon dit verroed het. En besef jy waar is dit belangrijk het ek sterkte en kleed, dat ek in een toestand van met een sterkte en eer lewe. Dan kan ek lach oor die dag wat kom. Dan wonder ek nie, dan twyfel ek nie en sê Jere, gaan nou kinders het maak, ek stier hulle weg universiteit toe, hulle rui met hulle eie karre, en hulle is nog jonk, hulle het nog nie baie ondervinding op die pad nie nie, en hulle weet hoe die paie is, hoor jy die kaskade van, van berge, waar die vijand mee kom, wat hy ons dubbelhartig wil maak, omdat hy twyfel en vrees by ons wil bring, en wat het ek dan? Jy sê, nou so hees die, die wegtrek met die kariekie, of saam met die geleendheid, dan sê ek, Heere, die naam, die naam sê oor uitgeroep, en daarmee het jy vrede. Maar besef jy, Die gesag in jou is direct everhedig aan sterkte en eer. Nou, dat twee goed hier, sterkte en eer. Tyd, laat ek net sê iets van eer. Wat is eer? Eer is die woordkie doxa. Is nou nie die, ek het nou nie die Hebrews opgekijk hier, ek gebruik nou maar die Griekse beel daarvan. Eer is doxa en doxa praat van een reputatie. En jy sê wat ek en jy nodig het, is wat is jou reputatie by jouself. Ons het een reputatie in die gemeenskap waar ons hard gewerk het. Ons het een reputatie by mekaar. Maar wat is jou reputatie by jouself? Wat laat jy toe in jou hele leven? Sterkte en eer is die kleed. So sien jy wat gebeur hier ek gaan nie nou omdat ek vry is en omdat ek vergewe is en omdat die Heer my onvoorwaardel lief het en omdat die Heer my nie gaan straf oor stupid goed wat ek doen nie. Gaan ek nie nou die kat in die donker knyp en sê ek kom weg daar my. Wat is my reputatie by myself? Sien hier die eerkant van sterkte en eer gekleed? Wat is my reputatie? Wat veroorloof ek myself om te doen? Wat dat nie so cool is nie in geestelike termen. Jy sien, want daarmee, daarmee doen ek niks aan God nie, want ek kan nie dier iets wat onwaar, of onrein, of onheilig is, te koester in my leven, kan ek nie die kruis tot niet maak, ek kan nie, ek kan nie maak dat God sê rig op my draai nie, maar wie wat doen ek met myself? Ek gee die vijand, hou vast, hou vast, a handle, sê die Engelsman, waarmee hy my, my onvrymoedigheid terugtrek. Jy weet as een kostbare woord, wat in Petrus staan, hy sê, die theebeeld, die doop, nou gebruik jy die doop as een beeld, hy sê, red ons, nie as een aflegging van die veiligheid, van die vlees nie, maar as een bede, as een, weer eens, die bede tot God, is die aanspraak, is weer uit jou, een aanspraak op een goeie gewete, een aanspraak op een goeie gewete, nou kyk mooi wat gebruik hy in die doop, hy gebruik die doop hier, en hy sê, as ek myself dood reken vir zonde, wat is doop? Doop is om myself dood te reken vir alles wat nie Godse plan is nie. Die ongeluk is nie Godse plan nie, so ek reken my dood daarvoor. Maar wie wat? Een onreinheid, wat ek in my leven koester, een ding waarmee ek flankier in my hele leven, wat nie so vars is nie. Oor die is dit, is die En dis wat ek nodig het, is om dit afstand te doen van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, om in reinheid voor God te kan staan, dat ek vrijmoedigheid, en daarom sê hy as aanspraak op een goeie gewete as ek myself doodgerekend het, versonde dood vir enig iets wat nie Godse plan vir my leven is nie dood vir gedagtes wat buiten Godse orde is, jy sê daarom skryf Paulus vir die Korintheers, in 2 Korintheers 10 daarvan vers 4 af hy sê, ons het nodig om die gedagtes wat ons strijd is met Godse gevangen te neem En het is so, elk een van ons, die strijd is hier, en daar kom geleentede waar ons gedachtes dink wat verkeer gedachtes in ons weet het. En jy sien, ons kan met die gedachtes flankeer, ons kan die gedachtes maar biekie los, maar biekie laat gaan, want is dan lekker om om net so'n biekie te laat loop. Sommers so'n, jy weet, so'n vergeldingsgedachtekie, jylle weet ons hoe het Dit is so lekker vir die vlees. Maar ons het nodig om met te volsbesluit, die gedachte gevangen te neem en te draai in gehoorzaamheid in Godse woord dis om sterkte en eer my kleed te maak dan sal ek lach oor die dag wat kom prijs vader ek eer die vanmorgen dankie vir die woord dankie vir die inspraak dankie jy dat jy dit vir ons moord maak om sterkte en eer te hee as ek kleed so ons hier uitstap en lach oor die dag wat kom so dat ons met zekerheid weet jy is met my die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie ons eer hier vanmorgen dankie vader vir die zekerheid vir die wete vir die oorwinning dankie vir die gees wat binnen ons is wat letterlik by die deurstanding klop en sê ek kom met jou altyd hou, maar altijd hou want ek wil at hou, om my woord in jou te openbaar so dat jy in oortuiging lewe ons dankie daarvoor vader in Jesus naam Amen Amen, dankie vir julle. Ek sê julle met een week van lach oor die dag wat kom. Hoew, jy sê? Orton wil net vir iets sê. Ek woon nie enke dat ek vir julle allemaal het gesê, ek woon net so met oom Jan gedeel het, maar nou is ek hier so. Um, ek het net toe die vers was nog hier opgewees van jakobus 1, 21, maar toe gaan ek net bykie terug En ek kom nou al hierdie twyfel en ongeloof en goeders, en vers 20 sê toe, want die toren, en ek vraag toe nou Virginia ook, die toren sien ek nou as die kwaad word, maar ook hierdie, hierdie twyfel en hierdie ongeloof en al hierdie veiligheid en goed. Dan sê vers 20, want uh, die toren van een man bewerk nie die gerechtigheid voor God nie.